сідає проти супутниці і без церемонно оглядає її. Вона справді напрочуд приваблива. Тонкі брови, рівний носик, повні вуста, довгі вії, як і в тієї. І руки довгі, і пальці, і ноги не вміщаються під столиком. Абстракція якась бізь би його взяв. «Далеко їдете?» Супутниця називає станцію і продовжує чепуритися. «Коли доїдете?» Десь близько п'ятої ранку. Тут супутниця підводить на нашого героя очі невідомого кольору, якусь найприємнішу суміш веселкових барв. Це ж з того ряду, що й секретарка, тільки старша і хитріша, безперечно. Такі істоти знають собі ціну, знають сиву свою і володіють нею досконало. Наш герой відвертається до вікна, щоб заспокоїтись від недоладного нервового збудження Лічить телеграфні стовпи Там за шибкою смеркає Сиве поле повільно повертається до вікна віддаленими гонами Гойдає на собі невеличкі пожовклі гайки В купе спалахує яскраве світло А бажур на столику наливається голубим вогнем Даруйте, ви балерина? що чого ви взяли? Тільки серед балерин бачив таких Довготелесих? Вродливих Мружить очі супутниця. не всі здаються вродливими, бо дивимось на них здалека. Але ж я дивлюсь зблизька. То й що? Ви прекрасна. Молодиця відкидається до стінки, схрещує руки на грудях і грайливо запитує. А ви гадаєте, я цього не знаю? Чула таке багато разів. Мені ж уже двадцять вісім. Не дивуйтесь, будь ласка. Іншому комусь я сказала б, що мені двадцять два, а вам можу викласти найсекретніші відомості про себе, бо ми пасажири. Проведемо купе разом кілька годин і ту-ту. Ви поїдете далі, а я до свого благовірного, у його віг вам. До чоловіка? А то ж до кого? До чоловіка, він у мене полковник, на 18 років старший. П'ять років живемо разом, вже двічі розбігалися. Розлучалися? За всіма правилами. Потім він знову приїздив до мене, ставав на коліна, цілував ручки і вів до свого притулку. А чого ж було розлучатися? Дуже ревнивий. У мене багато поклонників. Полковника це дратує. Молодиця робить смішливу гримаску і благально дивиться на нашого героя. Але скажіть, чи ж винна я, що багатьом подобаюсь, Чи винна я, що сьогодні сподобалась вам? Ви ж очей не зводите з мене. Наш герой знизує плечима і виходить з купе. Покурити захотілося. Огрядна провідниця пливе по коридорчику. Він перекриває їй дорогу і мовчки суне в руку барвистого папірця. «Це за постіль? У мене здачі не буде». «І не треба. Це вам за те, що ви здогадлива». «А іменно? Тут нас двоє», – показав на купе. «Хай до ранку більше не буде нікого. Спробуємо». Повертається наш герой в купе, як завбачливий мисливець. Порох є, мета ясна, заходів запобіжних вжито. Супутниця лежить на дивані. Верхній ліхтарик засіває її синюватим світлом. В купе затишно і гарно. «Вам подобається синє світло?» – запитує молодиця. «Не задумувався над цим, здається, нічого. А мені дуже подобається. При такому освітленні приємно слухати розповіді про щось таємниче». Незвичайне. Казки якісь, легенди. І про кохання приємно розмовляти. Тільки розмовляти, по-парубоцькому підморгує наш герой. Можна й співати, як голос є, але ви краще розкажіть мені щось цікаве-цікаве, даю вам півгодини. О, наш герой поговорити любить, особливо з такими слухачками. Спершись ліктем на подушку, зручно вмостившись, він починає. Нічого цікавого я не розповів вам. Просто поділюсь думками, які від багатьох приховував і приховую. Адже ви самі зволи сказати, що ми вранці розлучимось і не побачимось більше ніколи. Ви мого і мені не знаєте я вашого. Я не знаю, хто ви, а це багато важить. Отже я починаю свою легенду. В затишному купе, залитому синім світлом, ми линемо в чорну ніч. Легко уявити, що ми з вами одні в цілому світі, що більше нікого на планеті немає. Неважко припустити також, що ми найщасливіші, найпрекрасніші люди. Я дивлюсь на вас і думаю, ви русалка.